Buen, eta edekazio guzti hauen ondoren. E, Lanpuntua garriarekin lan azteko, lehen lana, sortziko handian ofizio arituko diren, lehen bibertsolariak, jonpi eta hoiane. Zuek, herriko bi enpresari txiki zarete. Udaletxera joan zarete, aspaldiko faktura bat kobratzera. Zuk Jonpi, kobratu duzu faktura, baina zukoian, ez duzu faktura kobratzea lortu. Irteran egin duzu etopo. Zuek herriko bi enpresari txiki zarete. Udaletxera joan zarete aspaldiko faktura bat kobratzera. Zuk Jonpi, kobratzea lortu duzu, baina zukoian, ez duzu faktura kobratzea lortu. Irteran egin duzu etopo. E, jonpi asita irun abertzo sortziko nagusian. Enpresak Empresa, dira, txiki txikiak eta geroa iluna. Dirurigabe ez duen ikusi, inolan ere torkizuna. Mainaz palitik eraginion, noskia nire garuna. Tazpalditika nik erinitzen Ni furgoneta urdinarekin Neredariak hartuta Gero arte jose esaten dute Eskinatik an baina baña ardoata edaria nago esin cobratutan barrua bero daukate baina patrika kongelatuta. Diru adute asko gainera horretan arra soiduzu, baina berare laguna eginetan iri egin, egin kazu, pelota egiten gauza hoietan udaletxean naiz maizu, favore batzuk eginetan bai gero orda dizu. Batzuentzako mesedeakta beste opariak. Uztelkeriak gure herrian dira oso nabariak. Eta nik behintzat itoko ditut guztioien gurariak. Amaitu dira nire kontuko, berazarena faria. Ala ere ba, ez da oso ona, orail egoera, eta zuri ba, ezango dizut, orain tse ba, hau zera, hau zera. Bengan goazen kalera, eta egoera, oaldatxera, eta otxaiak ogeita, botgoazen guztio bilbon kalera. Kalera irten beharko dugu, eta ez sartu barrura. Injustizia guzti guztiak azaleratuz mundura, baina guztiak ere urtzeko momentua orain heldu da. Luis Herre botila edan dezagun, guztian ere kontura.